Не рвалася на волю, сприймала все як даність, коли ж могла звикнути? Як це могло статися? Чи в час лихоманкового забуття натурчав їй вуха Бодо про покірливість, і вона несвідомо сприйняла його научення? Блаженні убогі духом, блаженні хто не жадає, блаженні хто не бунтується, блаженні покірливі духом. Невже вона так легко? Далася вмовити. Невже так постаріла душею, що вже не жадає волі? Ще ж зовсім недавно жадала волі тільки для себе, тільки собі, не задумуючись, чи є така воля на світі. Абат Бодо бурмотів про те, що людина повинна прагнути душею Бога. Навіть Корадо говорив їй лише про Бога. А вона слухала їх і не чула, бо для неї Богом були воля, Розкутість, безмежне жадані життя. Не терпіла насильства, чужа покорі, Далека від обов'язків. Тепер мала призвичайтися до всього враз. І хтось зробив це за неї, Уклавши в це ліжко, Приспавши душу і мозок. Байдужесть до всього заволоділа її працією. Не слухала намовлянь доброї вільтруд, спуститися з високостий вежі і прогулятися по стіні, куди вечорами долинали пахощі квітів з тих грядочок, що збереглися між голими, понурими стінами замку. І після того плюндрування в ніч пошуків собаки, тепер чиїми з руками знов доглянутих, политих, прибраних, не могла ходити між своєю вежею і тою, де засіли охоронці». Здогадувалася, що Генріх не довірив її охорони італійцям, бо втих надто багато серця, доброти, розуму. Ні, він посадив там своїх червономордих кнефтів, тупих, упертих, від народження переконаних, що для чоловіка головне здоров'я, а не розум. Надивилася їх до схочу, більше не хотіла бачити, не хотіла ганьбитися показувати перед ними свою неволю і сидітиме тут до віку і не зборухнеться нікуди. «Я теж буду з вами, ваша величність», казала Вільтруд. «Ти можеш виходити на волю і повинна це робити. Але як я полишатиму вас бодай на хвилину? Як смію дихати волею, коли ви позбавлені цього? Не повинна каратися своєю вищістю наді мною». Завжди хтось над кимось, вищий у чомусь. Сприймаю все належно, як робиться абат Бода. А чи він вільно ходить туди-сюди, пробує втішати мене в моїй неволі, тоді полишає мене наодинці з неволею, для себе вибираючи свободу. Чи ти помітила в ньому болі і страждання від необхідності цих вимушених змін? Він завжди однаковий. Будь і ти такою. Хіба ж можна спокійно спостерігати, як ви страждаєте, ваша величність? Хто сказав тобі, що я страждаю? А ця вежа така гнітюча, страшна, тісна. Жінкам судилося терпіння. Все треба здолати. Коли вежа, то і вежа. Я винесла з палацу всі ваші імператорські прикраси, ваша величність. Це поможе вам. Її праксія погладила її ясне волосся. Хто б міг сказати, що тут поможе. Поки лежала в лихоманці, не знала, що діялася внизу. Тепер хоч і відмовлялась бодай трохи розширити свій звужений до краю світ, все ж із вікон свого високого притулку добре бачила весь пагорб Сан-П'єтро. А дідже з римським мостом, пильнованим з того боку темною кам'яною вежею, Веронський старий собор на тім боці, церкви, будинки, камінний ліс-веж над городом. Чи Генріх увесь цей час проводив у пишності забавах, чи довідався, може, про видуження й в праксії, і тепер, знаючи, як невідривно стежитиме вона із своєї в'язниці за життям на свободі, навмисне влаштовував щодня всіляків чистості. Так ніби ж для того приїхав до Італії і зупинився в Вероні. То затіяно моління в соборі і довгий шлях між собором і замком, 1700 кроків, заслонено від спеки білими полотняними накриттями. На стінах будинків навішено гірлянди квітів, килими. Люд примушено зустрічати імператора в час переїзду вітальними вигуками, співанням псалмів, поклонами то вся Верона вирувала в площадних рищах і карнавалах. Генріх улів відчиняти браму замку і всі двері палацу. розвеселений натовп, біг по палацевих переходах до імператорської ложниці, де, простягнувшись на тканому золотом покритті ложа, лежав Генріх, загорнутий в білі імператорські горностаї, закостенілий від влади. З оголеним мечем в одній руці І з берлом у другій Сам один, на широкому ложі В безмежній своїй державі А де ж імператриця? То між ногими понурими стінами замку Рубано голови непокірливим Настромлювано на палі Виставлювано на сонці Кого лякано? Веронців, чи ту, що сиділа в кам'яній вежі І в розпачі дивилася на те, що відбувається на землі Пишні виїзди на лови Прийом послів, турніри, коні, стяги, лютні крики Усе під вежею, мов би навмисне дратували її праксію Може, від нестерпної розпуки не витримає І кинеться з вікна вниз Не кидалася Обезодню кидається лише той, хто лякається безодні. А вона тепер не боялася нічого. Коли й навчила її життя чого-небудь, то це не боятися. Хіба ж боїться чого-небудь трава або вітер або квітка. Її в праксі від землі, від тиснєвої захваті в люду. Її кинуто в порожнечу, де не було опертя, де грають смертними тучий вітер.